Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Sunt Teofir Gavril și seara aceasta pentru câteva minute. Cu ajutorul Dumnezeu pentru 30 minute vom discuta iarăși pe această sensibilă temă a intimității în căsnicia creștină. De aceea vă provoc la un timp în care să fiți pe lângă aparatele de radio. Nu pe lângă aparatele de radio, pe lângă computere, doar cei care sunteți căsătoriți sau care sunteți foarte aproape de căsătorie pentru că este o emisiune care privește latura intimă a vieții de familie. Dragii mei, mailul din seara aceasta, sau întrebarea de la care pornim în seara aceasta, este de la un domn care ne întreabă care este totuși abordarea corectă a sexualității, având în vedere că există o, părere atât de, o plajă de păreri atât de largă. Și ne menționează în mailul respectiv, care este mai lung, și um, o părere a, sau o varianta unor oameni care par a veni direct din puritani și o variantă liberală a sexualității și mai multe, e-mailul este destul de lung, dar întrebarea rezumând vrea să ne întrebe care este abordarea corectă asupra sexualității, pentru că relația dintre el și soția sa nu este una care este în regulă la capitolul acesta și ne spune că au nevoie de ajutor și simte că toate problemele pornesc dintr-o singură cauză și cauza aceea este că soția sa nu vrea să aibă relații sexuale cu el. Cum pot să accepte acest lucru, ne întreabă? Această situație a existat de când ne știm. În prezent avem relații fizice aproximativ o dată pe lună, asta are loc de obicei după multe încercări zadarnice din partea mea, ca să o fac să-mi răspundă. Și atunci aceasta nu mai este o relație pentru că până la urmă este o cedare în fața insistențelor mele și nici de cum o exprimare a dragostei uh, între noi doi. Și ne întreabă care este abordarea corectă sau cum putem să definim o abordare corectă. Dragul meu, dragii mei, nu știu în ce măsură putem să spunem abordarea aceasta este cea mai corectă dintre toate, însă trebuie să începem prin a privi relația sexuală ca pe o ocazie de realizare a actului veritabil propriu-zis de ziderea dragostei în căsnicie, dăruind și primind în moduri care vă satisfac fizic și emoțional pe amândoi. Practic, dacă ne așteptăm la o atmosferă plină de artificii, cum se probagă acum pe mass media cu privire la sexualitate, este o așteptare puțin idealistă și cred că nu este o, abordare corect, o așteptare corectă, însă trebuie să începem prin a ne concentra doar la ceea ce este esențial. Și dacă vă amintiți, în emisiunea trecută vorbeam despre o apropiere fizică emoțională și un răspuns pozitiv care poate să includă și satisfacția sexuală. Pentru a dezvolta o adevărată apropiere, va trebui să privim viața sexuală în contextul relației totale, adică în contextul întregii relații. O altă întrebare și cuplată cu aceasta este ce poate să facă o soție creștină care are un soț creștin atunci când soțul pare să-și dorească numai relații sexuală din acea relație, însă nu-i pasă de ea în restul zilei, uită zilele de aniversare, zilele de naștere, zilele de căsătorie și așa mai departe. Ce poate să facă o astfel de soție și dacă este în regulă, ca și abordare, să i răspundă sexual sau să îi se ofere sexual unui astfel de soț. Un lucru care v împiedică de întotdeauna apropiere emoțională este critica. Veți descoperi că este imposibil să stabiliți o serie de experiențe fizice plăcute pe care să puteți din continuare dacă nu luați hotărâre de a înceta critica și în loc de aceasta să începeți să vă exprimați în termenii cei mai pozitivi dragostea. Nu este responsabilitatea, eu știu, a mea sau a ta să ții prelegeri partenerului despre poruncile Bibliei pe care le-am mai amintit noi în, în emisiunile acestea. Deci nu are nevoie de predicile mele și predicile tare și lucrul acesta efectiv încurcă mai tare, sau predicile încurcă mai tare lucrurile la capitolul acesta. Dacă partenerul tău de viață te dezamăgește, trebuie să ai grijă să nu exprimi prin cuvânt sau acțiune nimic care să-l facă sau să o facă să se simte un om ratat. Chiar și o singură scăpare a limbii poate anula săptămâni întregi de progres. Deci trebuie să punem un accent special pe apreciere verbală față de partenerul nostru. Cuvintele uh, sunt extrem de importante în această situație. Soților, o propoziție critică adresată soției în orice domeniu, poate foarte bine să alunge dorința pe care în alte condiții ar fi simțit-o pentru tine în acea zi. De altă parte, o propoziție de laudă și aprobare, cu cât mai specific, cu atât mai bine, va face minuni pentru ea și pentru uh, sentimentul de apropiere în relația voastră sexuală. Tot soțul, soților le zic, începeți să arătați soției voastre și în alte moduri, faptul că o iubiți, dăruiți-i mângâieri în momentele în care nu vă pregătiți pentru contact sexual, privire admiratoare, patingeri pline de afecțiune, zâmbete, zâmbete cu subînțeles, mici atenții care îi spun că este o persoană specială, și soțiile pot să facă același lucru. Toate acestea stabilesc un cadru pentru experiența sexuală și uh, acum câteva săptămâni am avut o ediție a emisiunii Căsătoria Merită în care discutam despre magia sau despre importanța contactului fizic non-sexual. Uh, Discutând despre faptul că este foarte important ca să avem atingeri fizice, nu doar când a, în anticiparea unei relații sexuale, să avem atingeri fizice în permanență, ca în felul acesta să uh, întreținem o dragoste, o îndrăgostire. Ei bine, în momentul în care ai astfel de atingeri fizice în permanență și îți îndrept atenție spre partenerul tău și uh, privirea și îmbrățișări și lucruri de genul acesta, uh, cu siguranță uh, relația sexuală vine mult mai ușor. Toate aceste lucruri despre care am vorbit mai înainte stabilesc cadrul pentru o experiență sexuală bună. Am putea spune că ele constituie tehnica premergătoare preludiului. Ceea cei spun că dacă noi nu petrecem împreună un timp afectiv înaintea preludiului, interesul sexual tinde să scadă. Adică nu vine din oficiu. Dacă pregătești cumva terenul, atunci s ar putea să fie în regulă. Dacă nu îl pregătești și vrei să sari direct la preludiu, ți-ar putea să n-ai ce pregăti. Trebuie să vă faceți planuri, folosiți-vă timpul pentru dezvoltarea unei apropieri pline de satisfacție în relație sexuală. Acest timp trebuie să fie relaxat și plăcut. De aceea, în ziua de astăzi, oamenii sunt foarte ocupați și poate veți găsi că este necesar să vă faceți planuri dinainte și să puneți deoparte niște momente speciale unul pentru celălalt. Gândiți-vă pentru aceste momente ca la o întâlnire care avea, avea loc în intimitatea propriului vostru dormitor. Odată ce sunteți împreună, uitați de lumea de afară, să aveți un cuitoare la ușa dormitorului și să o folosiți, copiii să fie culcați sau să fie cu cineva în parc, să fie plecați și faceți tot ce puteți pentru a preveni întreruperile. Trebuie să vă puteți concentra total unul asupra celuilalt într-o atmosferă relaxată, plăcută și romantică. Sunt multe comentarii din partea soților, care, a soțiilor, scuzați-mă, care sună cam așa. Cum să-mi exprim dragostea față de soțul meu pentru că eu am nevoie de romantism, de gingășie înaintea actului sexual fizic și cum să-mi exprim nevoia aceasta de romantism și gingășie? Acestea sunt rare ori prezente, reclamă femeile și fără ele, pur și simplu, nu se pot bucura de relația sexuală. Un studiu recent asupra fanteziilor femeilor a relevat faptul că ele visează romantismul, nu doar relația sexuală. Mai mult decât orice altceva, de cele mai multe ori, este un interludiu romantic cu propriul lor soț. Soțule! Soția ta are nevoie de un preludiu romantic înainte de relație sexuală. Nu poți să-ți dai seama cât de mult dorește soția ta aceasta, sau ce mult înseamnă aceasta pentru ea. Femeile trebuie să fie stimulate emoțional, la fel de mult ca și fizic. Le place apropierea și intimitatea relației sexuale, le place reatingerea blândă, mângâierea întregului trup, într-un mod plin de semnificație și nu mecanic. adică să fii admirativ, să fii uh, pasionat de ea când faci lucrul acesta. Ele doresc ca soțul lor să aprecieze corpul lor în întregime, nu să le mângâie doar uh, sânii, uh, vaginul uh, și să le sărute. Practic, unii bărbați cam la atâta se rezumă. Dacă vor relații intime, se repet repede la sâni sau la vagin. Stimulează, stimulează cât decât cât zona aceea și consideră că sunt pregătite. E bine, mare înșelăciune, mare păcăleală se întâmplă dacă abordați așa femeia, pentru că ea dorește ca întregul trup trebuie să... Ca întregul, vor ca întregul trup să fie tratat cu dragoste, cu apreciere, nu doar zonele care crezi tu că ar fi erogene. Practic, Latura fizică a dragostei este bazată pe nevoia umană de a, a avea un contact personal, în special pe nevoia de o atingere care să exprime căldură, blândețe, gingășie și afecțiune bărbații au și această nevoie de căldură și afecțiune care să însoțească satisfacția sexuală, însă ei sunt mai puțin predispuși decât femeile să o recunoască sau chiar să fie conștienți de ea terapeuții au descoperit că bărbații înțeleg deseori greșit această nevoie și caută relație sexuală atunci când uh, lucrul pe care tânjesc ei de fapt este liniștea fizică pe care le-o dă apropierea plină de dragoste. Și aici este loc de comentarii pentru că uh, foarte mulți bărbați uh, for sex uh, sau caută sex, sau vor să ajungă la capitolul sex, dar în realitate ei nu caută asta. În realitate ei caută o îmbrățișare caldă, o apreciere, o, un contact fizic non-sexual, o îmbrățișare care să, nu știu, să le aducă acel sentiment de apartenență, de iubire, de acceptare, așa cum sunt. Și pentru că nu reușesc să-și identifice corect nevoile, ei vor sex. După ce se termină partida respectivă, repriza respectivă, sau cum vreți să-i spuneți, momentele acelea romantice sau sexuale, Uh, ei rămân cu, uh, cu o anumită lipsă a satisfacției, deși au avut un orgasm, deși s-a produs acea descărcare, uh, rămân cu o lipsă de satisfacție. De ce? Pentru că ei, în realitate, nu sex a căutat, ci o apropiere fizică și fie nu au fost în stare să recunoască, ceea ce, uh, să identifice ceea ce își doresc, fie nu au, uh, uh, nu au avut uh, curajul să ceară doar atât sau să... Uh, sau să uh, Spună partenerului că asta doresc de fapt. Soții care sunt de preocupați de uh, satisfacția uh, fizică ar trebui să știe că pentru ei însiși, înșiși să se poată bucura de o degajare sexuală minimă este necesar să aibă cel puțin 20 de minute de stimulare sexuală. Noi numim uneori orgasmul un apogeu. Este exact... Uh, sau exact aceasta ar trebui să fie cel mai înalt punct al pasiunii și al excitației dintr-o serie întreagă de evenimente. Cum atingi punctul uh, cel mai înalt? Suindu-te spre el. Apogeul este uh, exprimat în limba greacă printr-un cuvânt care înseamnă uh, sacră. Spre un apogeu te îndrept printr-o acumulare lentă, progresivă, care are ca rezultat uh, în punctul ei cel mai înalt o degajare neașteptată și palpitantă, ceva asemănător unui tren din parcul de agrement cu ascensiunea lui îndelungată, lentă, apoi plonjonul lui emoționant dinspre culme în jos. Când stați împreună, faceți-vă timp pentru a a vă desprinde treptate de presiunile exterioare ale zilei, faceți-vă timp pentru a acumula dorință, faceți-vă timp pentru a vă bucura de apropierea și voluptatea fizică să vă timp pentru a vă iubi unul pe altul prin cuvinte. Nu trebuie să vă străduiți să spuneți ceva rafinat, mai știu eu ce sofisticat. Partenerul vostru nu se va plictisi de repetarea acelor fraze uh, uh, drăgăstoase atunci când este evident că le spuneți cu sinceritate. Bucurați-vă de plăcere. Atunci când cuplurile se străduiesc să obțină un orgasm fără să se bucura de timpul petrecut împreună, relația sexuală devine o muncă în loc să fie o plăcere. Amintiți-vă că orgasmul durează doar câteva secunde. Satisfacția și împlinirea emoțională survin însă în timpul întregului episod. Femeile spun adesea că ele nu simt întotdeauna nevoia sau dorință de a avea un orgasm în cursul întâlnirii sexuale. Însă soții lor nu pot înțelege aceasta și simt că au ratat totul dacă orgasmul nu are loc de fiecare dată. Și am vorbit într-o ediție trecută despre vânătoarea aceasta de orgasme și cum discutam cum... Este important ca să existe o asemenea descărcări, dar în același timp, nu, cel puțin în latura feminină, nu este obligatoriu. O femeie poate să fie împlinită și fără un astfel de orgasm, atâta vreme cât este tratată, corespunzător, cât este iubită, cât este apreciată, cât sexul pentru ea înseamnă apropiere, admirație, contact, vorbe bune, atingere. Am descoperit și că pentru bărbați este valabil lucrul acesta. Nu este neapărat să aibă un orgasm atâta vreme cât reușesc să își ducă soția lor pe culmic, că reușesc să îi ofere satisfacție și împlinire soției. Practic, satisfacția emoțională este mult mai mare decât o satisfacție a acelui orgasm fizic. Satisfacția că ai reușit să îl împlinești pe celălalt, că ai reușit să îl faci fericit, că ai reușit să te apropii de el. Practic îți dă o uh, orgasm respectiv fizic are loc odată, se degajează, te relaxezi, pulsul sanguin revine la normal, sângele care este în anumite zone ale corpului uh, revine la locul lui, excitația se pierde și rămâi cu un sentiment, nu știu, plăcut uh, și cu un sentiment de oboseală. Însă, în momentul în care reușești să te apropii emoțional de partener, indiferent că e soț, că soția, soție, în momentul în care reușești să uh, ai un contact bun emoțional, uh, satisfacția aceasta rămâne o perioadă uh, mult mai îndelungată. Practic, uh, poți să rămâi într-un fel de, uh, de plăcere continuă, uh, pentru că ai o relație permanentă cu soțul sau cu soția. Atunci când culpului să stăluie să obțină uh, orgasmul, uh, practic... Uh, riscă uh, să sară peste bucuria timpului petrecut împreună. Uh, Într-o asemenea context, relația sexuală devine muncă, spuneam, și uh, lucrul acesta îl uh, știu din experiența personală. Adică în momentul în care ajungi să vânezi orgasmul respectiv, fie al tău, fie al partenerei sau partenerului, al soțului, al soției, uh, practic nu mai te concentrezi pe cum să-l iubești pe celălalt, ci pe o anumită performanță, pe un, anumite, pe un anumit indice. Și în obținerea indicilor respectiv, sau ai tendința să-ți dai și sufletul, pentru că ăla este singurul semn pe care îl cunoști că este bine. E bine, nu este singurul semn. Spuneam că pentru o femeie, ca și pentru un bărbat, nu, este, deci nu se întâmplă nimic dacă nu are acel orgasm. Nu se întâmplă niciun dezastru, nu explodează anumite părți intime din corpul nostru. Ideea este să reușim să avem un contact emoțional bun pentru că una din dramele bărbaților cu care vin la consiliere este tocmai incapacitatea de a menține o erecție sau de a duce un contact sexual până la capăt și vin efectiv traumatizați de aspectul acesta. Ei, în momentul în care bărbații aceștia și femeile care vin cu asemenea probleme sau cuplurile respective ajung la încredințarea, nu este totul să ai acel și reușesc să se degajeze, să se relaxeze în privința performanței orgasmul vine de la sine și în momentul în care vine de la sine pentru că tu ești preocupat de cum să oferi dragoste și efectiv te cuprinde acel orgasm, atunci trăirea este foarte intensă. În momentul în care orgasmul, propriu-zis, vine în urma unui contact emoțional foarte bun, intensitatea lui este mult mai mare și în același timp durata plăcerii, să spunem așa, este iarăși prelungită. Satisfacția și împlinirea emoțională survin în, în timpul întregului episod față de organul în care satisfacția survine abia din momentul declanșării încolo și cât, ține câteva secunde. Iarăși folosim datele unor studii pe care le citez, nu le-am le făcut eu sau le-am studiat direct, ci sunt în diferite cărți, care au, făcut, au fost făcute asupra procesului procederilor pe care soțiile le raportează ca fiind piedici în calea satisfacției în relația sexuală. Soții pot folosi această listă, pe care o spun mai jos, pentru a vedea dacă există domenii în care tehnica lor poate fi îmbunătățită. Și iată care sunt piedicile găsite în timpul acestui studiu. Prima piedică este stimularea soției către soț în timpul preludiului. Este mult, mai mult mecanică decât spontană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Soțul din dorința de a o pregăti pe soția lui pentru contactul sexual, știți foarte bine că soțiile pornesc mai greu, bărbații pornesc mai repede. Era comparația aia celebră bărbatul EKB cu femeia ca fierul de călcat. Nu știu acum cât mai este ca fierul de călcat, că fierele de călcat acum sunt foarte performante și se încălzesc aproape instant. Nu știu dacă mai este bună comparația asta. În fine, este vorba de faptul că multe femei au reclamat sau au spus că una din piedicile în care au unei relații sexuale bune este că stimularea lor de către soți au fost mai mult mecanică decât spontană. Adică omul s-a dus și au zis ok, soția mea acum trebuie stimulată ca să aibă un preludiu ca să poată fie, să fie gata de relație sexuală. Ei bine, în momentul în care tu ești mecanic, în momentul în care faci lucrurile la fără pasiune, fără delicatețe, fără contact fizic fără contactul privirii, fără contact emoțional, lucrurile astea devine mecanic. Asta nu excită pe soția Nu-i nu creează o plăcere deosebită, nu o face să se topească în brațele tale. E se va topi în brațele tale, se va excita, se va porni în momentul în care te uiți admirativ la ea, în momentul în care îi spui vorbe frumoase, în momentul în care o mângâi, în momentul în care... Din privirea ta se vede că tu ești fascinat de ea, că ești impresionat, că este plăcută pentru tine. Deci mângâierile din preludiu trebuie să aibă un corespondent în, în emoții, pentru că dacă nu au, tind să faci un lucru mecanic și teoretic faci 20 de minute de, eu știu, de uh, acțiuni înaintea uh, contactului sexual ca să fie pregătită, dar ea nu va fi pregătită. O, o altă piedică este că soțul este interesat mai mult de perfecționarea tehnicii lui pe plan fizic decât de realizarea intimității emoționale. Și aici spuneam despre faptul că uh, sunt bărbați care numără câte orgasme au reușit să-i aducă la soție. Și atunci soția, dacă uh, nu are o personalitate puternică, ca să-i oferă această satisfacție, mai simulează unul, mai simulează unul și atunci soțul este mândru că a reușit să-i aducă soției trei orgasme. Ei bine, în realitate, el nu știe săracul că este conform apocalipsei, ori nenoroci și gol și că nu reușește manevra asta. O asemenea manevra este foarte periculoasă. Simularea orgasmului este foarte periculoasă pentru că îi dă bărbatului senzația că el este în regulă și a făcut o ce trebuie și este bine și rupe comunicarea. Rupe comunicarea. După aia este foarte greu să-i spui un bărbat, auzi, știi ce? Tu, de fapt, nu mi-ai oferit plăcerea în, în relație, că eu am simulat de multe ori. O astfel de veste peste un bărbat este ca, ca o sabie care stă să să decapiteze. Practic, îl poate arunca în probleme, în disfuncții sexuale severe. De aceea nu este bine să mințiți în niciun fel. Dacă ați mințit până acum, dacă ați simulat până acum, luați măsuri să nu mai faceți lucrul acesta, pentru că dăunează relației și s-ar putea să trăiți toată viața toată cu simulare. Însă, vreau să sublinez aspectul acesta ca o pietică în calea unei satisfacții sexuale bune. Lucrul acesta este foarte important. Nu vâna orgasme, nu le număra, nu te du după performanțe, iubește și atât. Iubește, admiră, contopește-te cu soția ta, nu căuta, mai știu eu ce, performanțe. Când cauți performanțe, este o piedică. O altă piedică este că soțul pare peste măsură de nerăbdător ca și soția lui să aibă orgasm, deoarece aceasta reflectă succesul lui ca partener sexual, în loc să-și dorească pur și simplu să dorească plăcere și bucurie, indiferent dacă, aceasta, dacă în aceasta rezultă orgasm sau nu, ceea ce am atins mai înainte deja. Deci nu fi nerăbdător ca să duci soția la orgasm iubește-o. Iubește. Asta să fie scopul relației voastre sexuale, nu orgasmul ei, ci dorința ta de a îți arăta aprecierea și dragostea pentru ea. O altă piedică pe care au reclamat-o soțiile este că soții nu își stimulează manual soția pentru că ea să poată avea încă un orgasm după contactul sexual deși ea dorește lucrul acesta. Și aici iarăși intrăm pe un teren minat, periculos. Să discutăm la pocăiți, mă, stai un pic, cum? Ce înseamnă sex? Destul de largi sunt mediile în care sex înseamnă doar poziția misionarului, și atât, dacă se poate, și fără lumină. În realitate, soțul și soția spune în Scriptura că nu mai sunt stăpâni pe lor ci partenerul lor. Adică dacă la un moment dat soția te-a satisfăcut, te-a împlinit pe tine. Și este normal la o adică nu poți să reziști de fiecare dată să fii ultimul. Deși pentru mine și pentru orice domn adevărat, prioritatea este clară, doamnele întâi. Dar se întâmplă ca soția să aibă un orgasm, dacă este mult orgasmică, și soțul să aibă și el unul și soția să mai vrea. E bine, este unul din factorii reclamați de soții. Domnule, îmi rog soțul să mă ajute manual, cu mâna, să mă mângâie, să mai ajung la unul și nu vrea. Aici, iarăși, este o piedică. De fapt, este vorba de o anumită doză de egoism. Bărbații, în momentul în care termină, primul lucru care le vine la îndemână este somnul și foarte mult trag pe dreapta. Apoi, o altă piedică găsită și reclamată în studiile acestea, este că soțul face de fiecare dată aceleași lucruri uh, și este plictisitor modul de abordare. Uh, care e riscul aici? Riscul este să descoperi cam cum funcționează soția și unde răspunde bine, uh, să descoperi uh, extraordinara mișcare pe care ai făcut-o ultima dată sau uh, episod de dragoste și este în stare să-l filmez. De ce? Ca să repete și data viitoare să ai același succes. Uh, e bine... S-ar să repezi data viitoare, dar să n-ai deloc succes, pentru că, la un moment dat, lucrurile pe care le faci devin plictisitoare și creativitatea este foarte importantă în relațiile sexuale. Adică ce ai făcut data trecută, Chiar dacă a mers, nu faci și astăzi tot același lucru, pentru că nu, nu este în regulă, adică trebuie să fii creativ, trebuie să fii inventiv, trebuie să surprinzi partenera cu modul de abordare, trebuie să fii natural, pentru că în momentul în care devii programat pe un anumit tipologie, pe un anumit tipar, atunci se elimine elementul surpriză. Nu mai este aceeași emoție. Dar când schimbi, când te duci pe ce îți spune inima în momentul respectiv și faci ceva ce vine în mod natural, atunci există și elementul surpriză și este plăcut pentru soție să fie surprinsă în felul acela de iubire. Iarăși o piedică este că soțul nu este receptiv la preferințele soției. Și aici bai. Și la soții și la soții. Este bai pentru că noi trebuie să știm ce îi place partenerului nostru. Ce îi place, unde îi place să fie atins, cât îi place să fie atins, cum îi place să fie atins. Nu poți să ignori, pentru că tu pe el trebuie să-l faci fericit. Tu trebuie să știi foarte bine preferințele lui. Trebuie să cunoști trupul foarte bine, trebuie să știi ce îi place, trebuie să știi toate preferințele lui foarte bine. Dacă nu le știi, trebuie să muncești mult mai mult și doza de frustrare mult mai mare și la parteneri și la tine. Asta a fost reclamată ca o piedică în calea unei relații sexuale bune. Soțul nu este receptiv la preferințele soției. Și atenție! Ca să fiți receptivi la aceste preferințe, trebuie să studiați soțul și soția. Încă una, soțul are o atitudine exagerat de serioasă cu privire la relația sexuală. Și aici apar tot mai multe cazuri, apar diferite curente religioase și soții devin, dintr-o dată, exagerat de serioși cu privire la relația lor sexuală. Am auzit recent, nu un caz, ci mai multe, în care soțul a luat-o pe anumită pantă, nu știu, extremist religioasă, în care consideră că relația sexuală este doar descărcare și este păcat mai mult. De fapt, trebuie să te descarci de energia pe care ai acumulat-o și pentru asta Dumnezeu a răsat relația sexuală, ca să existe acea descărcare, nu pentru plăcere, că plăcerea ar fi păcat. Dragii mei soți, dacă gândiți așa, vreau să vă spun că încălcați poruncile scripturii. Încălcați poruncile scripturii care vă trimite să faceți sex pentru a nu fi ispitiți fără întrerupere decât cu acord. Adică nu putem să spunem despre o relație sexuală că este o, o supapă de evacuare. Am putea spune că atunci am putea o integra în aceleași necesități fiziologice cum ar fi să te duci la wc pentru a urina sau pentru scaun. Ceea ce este eronat din secunda 1. Nu este o, o supapă prin care să ne descărcăm. Rația sexuală este lăsată de Dumnezeu ca să ne exprimăm dragostea, ca să ne exprimăm aprecierea, ca să exprimăm la cel mai înalt nivel sentimentele de iubire și prețuire pe care le avem față de partener, partenera noastră dacă vă ispitește cumva satana, pentru că din altă parte nu poate să fie, să credeți așa ceva despre relațiile sexuale trebuie să luați Scriptura în mână și să o studiați cu atenție, să studiați cântarea cântărilor, să studiați geneza unde Dumnezeu face pe bărbați și pe femeie să studiați pe Pavel care vorbește despre uh, familie foarte mult uh, dragii mei, nu putem să punem în aceleași categorii cu nevoile fiziologice, să numim relația sexuală care ar fi fost lăsată pentru o descărcare. Dacă vreți să zidiți relația de dragoste în ceva voastră, trebuie să încercați să evitați greșelile despre care am spus mai înainte. Este o parte din ceea ce răspundem la această întrebare cu abordarea, o abordare normală, o abordare corectă, cu privire la sexualitate și vom continua și data viitoare. Nu vă preocupați să întrebați soția, ai avut orgasm? Ai avut orgasm? câte ai avut? Nu vă preocupați să o presați, să o obligați într-un fel, dar hai o dată, dar când îți dai drumul? dar Lucrurile astea nu trebuie să se audă între voi. Deci efectiv, voi preocupați-vă să vă iubiți soțiile, soțiile să se preocupe să-și iubească soții. Nu vă doară cap, cu capul de orgasm prea tare, pentru că va veni în momentul în care este un mediu sigur, în momentul în care există iubire, există dă este dragoste. Ăla nu se lasă așteptat. Dar în momentul în care voi urmăriți pe el, s-ar putea ca dragostea să rămână neexprimată. Așadar, preocupați vă să oferiți dragoste, să oferiți afecțiune partenerului vostru, partenerei voastre și orgasmul devine o chestie care vine de la sine. Spune Scriptura în anumite privințe, căutați mai întâi împărăția cerului și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Aici tot așa aș îndrăzni să spun, căutați mai întâi să vă împliniți, să vă iubiți, să vă apreciați, să vă admirați partenerul, să, lui, să vă exprimați dragostea față de el și orgasmul respectiv va veni pe deasupra cu siguranță. Străduiți-vă cu orice echip să fiți receptivi cu privire la preferințele sexuale ale soții sau ale soțului, s-ar putea ca lor să le fie greu să vă spună direct ce le place și ce nu. Dar, din acțiunile lor, din modul în care privezi, din modul în care respiră, din modul în care se mișcă, veți descoperi că le place sau nu le plac anumite le plac sau nu le plac anumite uh, etape din relația intimă. Dacă totuși reușesc partenerii să comunice aceste așteptări, uh, trebuie să țineți cont de ele neapărat. Dacă nu țineți cont de ele, atunci este bai. Încheiere, nu abordați relația sexuală cu atitudine exagerat de serioasă. Cel mai bine va fi dacă veți putea să stabiliți o, o camaraderie, o, o amiciție lejeră, confortabilă în dormitor. Râsul să nu fie absent când faceți dragoste, relația sexuală ar trebui să fie uneori un amuzament plin de bună dispoziție, o recreere plănuită de către creator pentru soț și pentru soție și pentru a vedea despre ce vorbesc aici, citiți cântarea cântărilor. Vedeți câtă joacă, câtă șagă acolo, cât șarm, câtă naturalețe este exprimată de, de Solomon în cântarea cântărilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu relații sexuale împlinitoare și să vă facă să vă puteți bucura unul de celălalt în dragoste. O seară bună vă doresc, la revedere și data viitoare continuăm despre o abordare corectă a sexualității și așteptăm în continuare întrebările voastre pe ajutor.arondconsiliere.org, cu mențiunea pentru rubrica de sexualitate maritală. Dumnezeu să vă binecuvinteze, la revedere!